Segera masuk asal dari besar, segera masuk yang masuk ke luar. Semaja hewan masuk tak ada. Kita Masih kosong 80 ini. kelas 8 mana? Hafid. Torik, Nafis. Sakit apa? Ini enggak pernah ikut ini. Pan fan Enah Enah Hukah Nafis Baik kita lanjutkan Insya Bismillahirrahmanirrahim Qala Alif ibnu Qudamah Al-Baqtisi Rahmatullah Alayhi selanjutnya kita akan menyebutkan diantara hujah hujah yang menerangkan tentang keutamaan mukholatoh bergaul dengan manusia yang sebelumnya adalah pembahasannya masalah al-uzlah mengasingkan diri mengesolir dirinya enggak mau bergaul melihat kondisi-kondisi keadaan para manusia mereka telah rusak wa amma hujatu man ihtar al-muhalatata kaminda dikatakan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukminu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru al-adahum khairun Manilah dilayu Khaliduhum, walayas bir ala adahum. <tuh> Adapun hujah dalil 6 pendapat orang yang memilih untuk bermuhol atau untuk bergaul dengan manusia yang lainnya, yaitu diantara satu nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Ahroj Yusuf Imum Majah Dalam sahihnya Dan juga terdapat dalam Sahih Al-Jami Beliau bersabda Al-Mu'min Orang mu'min Yang dia Yoholita Yaitu bergaul Bermu'amalah Dengan manusia yang lainnya Wayasbir dan juga Dia sabar atas gangguan mereka itu lebih baik. Nam orang mukmin yang dia bermukhalatah, bergaul dengan mereka dengan para manusia dan sabar di atasnya di atas gangguan-gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka, melaysir dan juga tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Leni. Ini adalah hadis dan yang sangat jelas tentang utamaan apa bergaul dengan mereka. Yang tentunya di sini pergaulan bukan berarti bergaul ngomong kesana sana kemari ngalor ngidul tidak. Tapi bergaul dalam artiannya itu bergaul dengan yang baik, berdakwah kepada mereka, ingkarul mungkar kepada mereka, ngam mencegah satu kemungkaran, memberitakan satu kebaikan nam mengajarkan satu ilmu, memerangi satu kebodohan dan sebagainya di antara perkara-perkara yang baik dalam al-Islam. Lain nah ini, bukan bergaul secara bergaul, enam yang tidak ada faedahnya, bukan seperti itu. Lain <tuh> nah ini ini satu dalil yang sangat jelas mensukan lebih baik. Ya. Khairun bergaul lebih baik daripada orang yang Apakah tidak berghaul? Wahat su biasya ihori dalik, taifatun la takumu biha hujatun aladil. Dan juga mereka nan berhujah dengan sesuatu yang tidak pas doib. Artinya tidak tepat untuk sebagai pengambilan dalil. Do'ifah, ya. Satu yang do'if, satu yang tidak pas untuk dijadikan sebagai hujah. Kalau yang pertama, enam, taib, khairun, ya, ini baik, pas, istidlalnya. Tapi yang berikutnya itu adalah la takku mubihah hujatun. Sangat do'if, enam, sangat lemah pendirilannya dan tidak bisa dipakai sebagai hujah, enam. Minha qalul, Qalilu Ta'ala qal, Qalilu Ta'ala Di adalah Firman Allah Ta'ala Walatakunu kalladina tafaraku Wah talafu nah, Janganlah kalian Menjadi seperti orang-orang yang Berserai-berai Wah talafu dan menjadi orang yang berselisih Nah ini Ini nah, Mereka mengambil Hujah ini tapi ini enggak enggak pas istidlalnya, pengambilan jari tidak pas. Fahadz da'ifun dan ini adalah da'if. Ya, kenapa beliau kata mu'alif ini adalah da'if kalau disandarkan kepada ayat tersebut kenapa enggak pas? Li'annal murada tafarrakul ara. Karena yang dimaukan di sini yang dilarang di sini adalah Al-araw Wal-madahib Fi aslil syariah Ini ini yang Yang dimaukan ya Janganlah kalian Menjadi orang-orang yang seperti Berpecah Pendapat-pendapatnya Madhab bermadid madhab Secara asal syariah Dalam perkara-perkara yang Prinsip-prinsip dalam Islam Nah ini jangan kalian terpecah belah dan kalian berbeda pendapat dalam masalah prinsip-prinsip memecah dari nam, yaitu ahli sunawal jamaah menyempal dari ahli sunawal jamaah jangan demikian bukan dibawa pada makna yaitu apa untuk bermukhalatah bukan dan juga mereka berhujah juga dengan suatu satu lebih kita Muhammad Sallam lahij serata falko salasin tidak, ya, tidak ada hijrah tidak ada hijrah tidak ada pembekotan lebih dari tiga tiga hari sahih ini hadisnya ialah hijroh tidak ada Di atas lebih tiga tiga hari. Nah ini jadi kalau apa? pendapat ini mengambil sahid ini selama tiga hari harus bercampur. Ini pendapat yang kedua. 6. Nah, selama tiga hari harus bercampur. Gak boleh apa? Gak boleh untuk memisahkan dirinya. Tidak boleh untuk menjauhkan dirinya dari para manusia. 6. Nah, ini juga enggak, enggak pas. Kalu walau silatu izraku bil -kuliyah. dan uslah mereka mengatakan enam walau uslah itu adalah apa pembekotan syara ke keseluruhan bil kulliyah wa Dan ini adalah satu yang lemah enggak pas dipakai sepihujan li anna al murada bihi qad al kalami was-salami karena yang dimaukan dalam hadis tersebut itu adalah masalah-masalah khotobul salam, yaitu apa? Memutuskan suatu pembicaraan, memutuskan suatu salam, wal-mukhalla muqtadah dan pergaulan yang sifatnya apa terus menerus. Nah ini, ini yang dimaukan yaitu masalah hajar-mahajar sama Muslim ketika ada masalah sedikit, nah. Ada masalah dunia, masalah makan, masalah utang misalnya. Nah ini. Kemudian kalian tersinggung, sakit hati. Nah di sini enggak boleh kalian membaikot memisahkan dari orang tersebut selama lebih 3 3 hari. Adapun di bawah tersebut 2 hari, 1 hari atau mungkin 3 hari, silahkan diperbolehkan kita enggak berbicara, kita enggak salam padanya 6 tapi kemudian setelah tiga hari Tidak boleh untuk saling ber Apa? Menghajar Nah ini yang dimulakan dalam hadis tersebut Jadi bukan Apa? Untuk bermukhalatah Yaitu utamaan untuk bergaul dengan manusia Yang lainnya, bukan Jadi ini sangat Ini adalah sangat doif Tidak pas nama pengambilan dalil ter, tersebut Nah indah. Kalau yang pertama itu jelas, Al-Mu'min, Al-Ladiyu Khalidun Nas, Wayasfir Allah Adahum, Firaun lebih baik, ya. Terus bagaimana yang rujuk antara yang pertama yang kedua? Beginilah, nah ya. Kila para ulama di sini tidak ditentukan mana yang rujuk, tidak ditakyin mana yang kuat. Atau yang pertama ataukah yang kedua Dan sana Para ulama Menjelaskan Di antara Syekh Muhammad Ibn Salim Salih Dalam syarah Yaitu Salihin Nah beliau merosihkan Yang kedua Yang Kedua Yaitu Khairun Lebih baik Orang mu'min yang dia apa bersampur, bergaul dengan manusia yang lain Dan sabar di atas gangguan mereka Lebih baik Daripada orang yang tidak bergaul Dan juga tidak bersabar atas gangguan mereka Ini juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW Nam Nabi kita bagaimana beliau Apakah beliau beruzlah Tentunya tidak Nam beliau Bergaul dengan manusia Dan para sahabat Dengan orang-orang Badui dan sebagainya dan juga para Sahabat Nabiya semua para Nabi enam mereka sudah ber muhalatoh bergaul berdakwah dengan mereka enggak mengasingkan dirinya tidak tidak naik ke gunung enam tidak di rumah terus tidak di bukit-bukit juga tidak dan juga Khalafah Rasidin ini ya yang telah dilakukan praktek para Khalifah, iaitu empat Khalifah Umar As-Sidq, Umar, Utsman, Ali, Radzuan bagaimana mereka mereka itu bermuhalatoh, tidak ada mereka yang berruzlah. Dan juga setelah mereka para sahabat, para Tabiin. Mereka kebanyakan Bergaul dengan para manusia Dan orang-orang setelah mereka Para tabi'in, tabi'u tabi'in Dan juga madhabnya Nam, dikatakan oleh Imam Shafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga Kebanyakan para fuqaha fukoha Nam anhum. Ini-ini <tuh> yang diwakilkan oleh Beliau, yang dikuatkan oleh beliau tentang Masalah Apa? Ber Muhalato'ah dan ini yang kuat untuk bermohol atau walakin, yang kata beliau. Akan tetapi, Renny, ada tapinya, ada tapinya. Ahyanan al-uzla tu herun insan ala nafsi fitnah. Akan tetapi, kadang al-uzla Mengasihi dirinya itu lebih baik, lebih ahlul, lebih mulia, lebih utama, nampak daripada bermuhal atau ketika nampak khawatirkan manusia, ketika manusia khawatir atas dirinya ada fitnah. Ini ya, ini la uzlah, bisa lebih baik, bisa lebih utama. Ketika manusia takut, ketika diri kita takut radab satu fitnah Enam fitnah kesyirikan fitnah kebid'ahan fitnah masalah kefasikan takala mungkin di desanya penuduhan kesyirikan takala di desanya mungkin penuduhan kebid'ahan enggak ada sunah sama sekali penuduhan kebid'ahan khurafat dan kefasikan merajalela di mana-mana terang-terangan kemaksiatan minum khamar zina dan tempat-tempat maksiat Penuh dengan kemaksiatan. Nah, di sini kadang seperti ini membawa dirinya untuk beruzlah itu lebih baik. Ini ya. Lebih baik. Satu negeri, satu desa yang dia tinggal mungkin harus dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu sendirian enggak ada siapa-siapa kecuali anaknya satu ini. Tampungnya dalam peradaan kesirikan Dalam peradaan kebitahan Tidak ada sama sekali dakwah ahli sunnah Adanya dakwah bid'ah Adanya dakwah kesirikan nah, Sudah Dia tidak bisa Mau berdakwah tidak bisa Tidak menyampaikan tidak bisa Tentang al-haq nah, Lebih baik dia ya, beruslah di rumahnya Bersama orang tuanya Tetap di rumahnya Ketika dia mungkin ada panggilan Untuk sholat berjamaah Tetap dia sholat berjamaah ke masjid. Ketika ada kerabat-kerabatnya untuk menjaga sholat rahim Tetap dia menjaga sholat rahim tersebut Nah ini ini Menjaga Apa yang wajib Kemudian hal-hal yang akan membahayakan dirinya Dia jauhi Yaitu ber Dengan manusia yang lainnya Kerana ini sangat berbahaya Sangat berbahaya membahayakan agamanya Terkena satu kesirikan hatinya bisa kena subhat, kemudian juga enam kebidaan bidahan muncul dia tidak bisa berkutik, nah di sini keadaan yang memungkinkan untuk beruslah dan inilah yang dimaksud dalam satu hadis Inna Lillahi Wabillatkih Sesungguhnya Allah taala cinta orang yang bertakwa walhoni at-taki al-honiya al khafiyyah ini ya tiga sifat Allah cinta bersorang hamba al abda at taqiyya al huniyya al khafiyyah nah seorang hamba yang dia takwa yang dia al khafi yang dia al, al huniy seorang hamba yang dia takwa nah menjalankan perintah Allah menzelarangnya ketika dia beruzlah nah Kemenjalankan perintah-perintahnya yang wajib dilakukan dan juga uhuni orang yang kaya, hatinya kaya hatinya penuh dengan keyakinan apa yang Allah jensikan kepada dirinya dan juga dia al dia memadakan suatu uzlah nah, Al-Khufi ber-uzlah menjeluhi dari manusia tak hal manusia sedang rusak kecehatan, berasalilah ke mana mana inilah halus cinta kepada orang tersebut Yang dia takwa Menjalankan perintah-perintahnya Dekati rumahnya Dan ketika dia bergaul dengan manusia Dan orang tuanya Dan kerabat-kerabatnya tetap Ia jaga Mungkin dia meninggalkan manusia-manusia Yang ada di sekitar tersebut Namnya hadis saat Ibn Nabi Waqas Rawahu Muslim Taib Ini kesimpulan yang terakhir Masalah membahas Allah Uslah mana yang abdul Cara asal Itu adalah Al-Mukholatah Kemudian akan berubah Ketika keadaan memang Berubah Itu adanya fitnah Adanya fitnah-fitnah yang membahayakan agamanya nah Ini berubah Menjadi abdulnya adalah ber Taib ilahun Bismillahirrahmanirrahim